...тушку важкого амбарного замка. Вікон в землянці немає, тому двері в градчасті, щоб до середини проникало повітря, бо інакше до ранку там усі задихнулись би. Ось скриготливо зімкнулись половинки клацного ключа замку раз вдруге. в друге. В'язні хвапливо влягались на вогку зіпріву землю. Поспішали зайняти місце, та й не мали вже в силі триматись на ногах. Падали хто димів лише б спочити трохи забутись у дитячому сні. Їм новеньким випадало тулитись біля входу колосамих дверей. Тут прохолодно, пронизливо тягло сирістю, у глибині землянки тепліше, затишніше, але Микола не нарікав, коло дверей легше дихалось. Крізь грати повівало нічною свіжістю, а він ще з дитинства любив спати біля розчиненого навсті вікна чи на веранді, навіть узимку. зимку. Загартовувався, ніби перечував, Чого колись доведеться зазнати? Ліг крайнім від виходу, І все ж ніяк не міг умостити Свої довжелезні кістляві ноги, Обплутані ланцюгами. То клав їх на когось зверху, І той навдоволено вже напівсонний Пручався і скидав їх. То хтось навалювався на нього, І ноги від чужої ваги терпли, Дерев'яніли, пекли промизливим болем, І він намагався вивільнити їх. І кайдани від того пручання Моторошно-дзвинівий. Коли повертався він, Сусід теж змушений був повертатись, Така тіснєва. А далі сусідів сусід, І здавалось, починали ворушитись всі, І землянка виповнювалась Приглушеним брязкотом. А не ворушитись не міг. На нього свіжого Накинулась жалючою сиреною вошва. Повзла, кусала, і він ошаліло чухмарився, перевертався з боку на бік, та нужа від того ставала ще навіснішою, гризла нестерпно, намагався не звертати уваги, терпіти, але сам не стягнувався, як здригався всім тілом, і починав люто шкрепти себе нігтями, смикатись, борсатись, і борстався сусід, і сусідів сусід, і жива, із щільно сплетених людських тіл підлога землянки Бралась густими брижами, нервово здригалась, тіпалась Ніби одна довга спина якогось доведеного до шалу створіння Чув, як сусід щось вигукував крізь сон Незрозуміле, надривне І в протилежному кутку землянки теж хтось кричав Здається, підіймав бійців в атаку А ближче... Глухо стогнав, інший несамовито самовито скриготав зубами, той ридав у вісні так ревно і невтішно, як, мабуть, не ридав ніколи в житті. Це ж він, заснувши, певне кричатиме щось, чи шепотітиме, як на допиті. Однак ми переможемо. І кидатиметься зі стільцем у руці на захист Лариси і болісно оціпитиме зуби, чуючи розпачливе, гордієве благання. Де вони зараз? І хто їх усіх видав? Хто? Гестапо ж було точно поінформоване. Очевидно, видала людина, яка близько стояла до підпілля, або й приймала участь в операціях. І чи відомо про це у загоні? Чи знає Шаміль? Не помітив, коли й заснув. А на грачастих дверях Німо-чорніву великий амбарний замок, Мов застережливо піднятий догори Грубезний кулак. Та десь там, на дворі, Ніби над головою, Розмірено гупали ковані чоботи. Гуп, гуп, туди, сюди. Наче удари маятника якогось невидимого годинника, щоби жалісно коротав час їхнього примарного існування. Земне пекло Будити в'язнів тут не доводилось. Їх піднімав голод заповзятливіше от найретейніших охоронців. В'язні прокидалися від пекучої різі в шлунку і нетерпляче ждали, коли розчахнеться залізна брама і їх грубо зженуть жженуть у колону по п'ять на піщаному плаці перед землянкою, і після прискіпливого огляду та перевірки нарешті дадуть щось ковтнути, поїсти. Знову ж, як на вечері, ополоник смердючого піли і скребочку хліба, крихкого, спросяної лустки і такого жорсткого, що тріхчав на зубах, наче замішаний на піску. Цього ранку теж розстріляли одного хлопця. Певне, тут уже обліку не дотримувались. Охоронцю здалося, ніби на кайданах у в'язня виднілися свіжі сліди пиляння. Може, і справді смертник не спав усю ніч і чергикав чимсь ланцюги крим'яним гостряком чи склянкою, такою ж, як ота, що і вчора відібрали у потім розстріленого хлопчини. Збирався утікати чи просто хотілось, хоч у вісні мати вільними ноги, бо дай спати незакованим. Хоч на цей раз прошитий кулями і не пробував підводитись, але есесівський офіцер, той самий у м'яких рукавичках зі стеком, все ж добив його одиночним пострілом в око. Для певності чи вже зазвичкою. Інші в'язні подволокли забитого до найближчого штабу трупів, а той у замшових рукавичках ніби нічого і не сталося, наказав вести колону туди, де вчора копали канаву чи братську могилу так і не вияснивши, що і для чого рили. Вестапівець майже біг попереду, якось нервово підплигуючи, наче тонкі, довгі ноги його не самі ступали, а хтось сторонній смикав їх за мточки. То зупинявся і кричав, щоб колона не відставала, і тоді у повітрі оскаженіло свистіли замашні бичі, то знову поривався вперед, щось історично вигукував, однаково зіпаючи і на в'язнів, і на конвойних. Коли офіцер віддалявся, Микола помічав, як рядові конвоїри полегшено перезирались між собою, а коли той наближався, попереджували мішком один одного топа йде. І в їхньому тоні вчувались перестороги і боязнь. Звідки Миколі було знати, хто такий топайде і чому його побоювались навіть свої, а тим більше звідки міг відати? що цей офіцер намагався будь-що виправдати довір'я самого рейхсфюрера Гімлера. А тим часом топа йде. Гнав колону все далі у глибінь провалля, лаючись і злючись на охоронців. Може сподівався, що ніхто із в'язнів не розуміє німецької мови, а тим паче його добірної лайки. А може вважав, що тут лише він з солдатами більше не має нікого, Бо чи ж варто помічати оцих закованих скелетів, що не сьогодні-завтра зникнуть життя, як і оті тисячі унтерменшів, розстріляних отут під його наглядом у 41-му, від яких тепер не повинно лишитись навіть кісток попилу, заради цього і ганяє отут по відрогах яру цих живих трупів з лопатами. Коли побачив, де копали вчора, розкричався ще дужче, надривався так, що, здавалось, отот не витримає і лусне знатуги, люті і ненависті. Навіть замахнувся полірованим стеком, котрий завжди стримів за вузькою наглянсованою халявою на старшого охорони, який вчора приводив сюди в'язнів і не зумів сам розібратися в накресленій ним топа і дисхемі. Вибухнув нестримною лайкою, невігласи, телепні, остолопи – Нездатні прикинути своїм курячим розумом, де могли провадитись масові розстріли, де було найзручніше укласти таку кількість трупів, адже вбити значно простіше, ніж поховати вбитих, а ще важче ті трупи заховати, щоб не лишилося жодних слідів, нічого не тямлять. У 41-му вони вбивали, не замислюючись про сліди, а тепер у 43-му Доводиться нищити не лише живих а й мертвих. Гімлер при розмові ставив у приклад коменданта Свенців Ланге, котрий за день освоював 10 тисяч одиниць. Не лише вбивав, але й знищував їх безслідно, спалював трупи у постійно діючих крематоріях. Але ж тут крематоріїв збудувати не встигли і доводиться на ходу обладнувати печі, додумуватися, досконалювати. До того ж належать в основному палити не свіжі, а давні, уже напівзотлілі трупи, а їх стільки, що часом починало здаватись, що чим більше їх спалювали, тим більше лишалося ще в землі. Те доводило до сказу, до відчаю, зрештою, до розгубленості від власного безсилля і навислої відповідальності. Чи вдасться встигнути спалити трупи усі, незважаючи ні на погоду, дощі та слякоть, ні на близький вже фронт, що стуганів канонадами за Дніпром І підганяв особливо настирливо До чого дійшло? Змушений сам ввести оце прокляту, що провалять цю похоронну процесію Бо таки він найкраще пам'ятає, де розстрілювали Скільки, де пригортали землею, розрівнюючи схили. Для кого вирали цю довжелезну яму? Для себе, голосував топайде, стрибаючи по глинистих завалах то ногою то в одному місці, то в другому. «Отут треба копати! Отут!» І бліде вицвіли обличчя, пересмикували страшні гримаси, і весь він, худючий, довготелесий, аж тіповся від збудження, мов піджаристий хорт, почувши здобич. «Ви будете копати?» «Арбайтен!» – залемонтували наглядачі. «Работай! Шмель!» І заляскали по кістлявих голих спинах, Стругані палиці забряжчали гучніше підвішені вервечками до пояса кайдани, десятки в'язнів позгиналися над заступами, і масне глиювате груддя полетіло на всі боки, котилось далеко вниз по брудній прижухлій траві од літнього палаючого сонця, чи від наближення осені, а найповніше від гарячих повівів гідкого диму з недалеких вогнищів печей. Топайде не міг устояти на місці. «Сюди давайте, ось тут, нетерпляче тупав наваксованим човотом, і в чорному глянці халяви відбувалося тьмянувато стрімке провалля, зігнуті копачі, миготливі лопати, що вергали на себеч злежану землю. Нарешті лопати зашкрьогали об щось тверде, неприємно і пронизливо, як ото коли шклябити нігтем по шипці наче обкрупні кругляки морської гальки, а проте якось не так різкіше, бо то було таке не каміння, а людські черепи. То прийде помітно зрадів, те душороздираюче шкльогання його миттю угоманило, заспокоїло, стояв немов, прислухався до тих бридких звуків з низько насунутим козирком кашкета, з полірованим стеком в руці, розставивши кроквою довгі, обтягнені сіро-зеленим сукном і хромом ноги, наче побоювався, що земля отот захитається і можна впасти. А коли остаточно переконався, що лопати шкрегали об людські черепи, наказав негайно прислати сюди бульдозери, а сам бігав з одного місця, де докопалися до давніх завалів трупів, на друге і радів, не криючись, мов ідіот. Він таки зможе доповісти начальству, що всі сліди знищені, Зрештою, і сам був не менше зацікавлений у цьому. Навіть ковернув металевим наконечником стека щойно відритий труп, чи не дуже перетлів, чи можна буде тягнути до печі, як горітиме. Наказав в'язням, хто здоровіший, відкласти лопати і спробувати висмикнути кілька трупів. Але тіла щільно злежались, міцно переплелися, бо в цю могилу їх не клали. А вони самі сюди падали, як доведеться, корчились у передсмертних муках, приймаючи найнеприродніші пози. І Микола, аж задихаючись одмолосного духу, ніяк не міг вивільнити труп, наче той здогадався, для чого тягнуті, бо й не піддавався. Смикнув сильніше і мало не впав, поточившись назад, стояв з чиєюсь одірваною по коліну ногою в руках і не знав, куди подіти її. Топейде посильнів, затіповсь одверткливої лайки, потім, згадавши, звелів принести багри. Їх уже виготовили чимало за кресленням топейде. Довгі, металеві, з гострим, як рибальський гачок, зазубним на кінці і загнутим кільцем ручки, наче б у кочегарів. Треба гаком за підборіддя, за нижню щелепу і не смикати, а тягнути повільно, Підказував, сердічись, то пайде. Наступного ранку, коли групу смертників привели до складу поблизу караульного приміщення, Миколі дали вже не лопату, а довгий, свіжоклепаний металевий багор. Відібрали з-поміж в'язнів ще 50 таких, як Микола, фізично міцніших, і повели «50 смертників, 50 охоронців». На кожного по одному, бо залізні ключки – то вже неабияка зброя і доводилось пильнувати 50 гатів 50 автоматників і стільки ж собак чи стокровних німецьких вівчарок теж на кожного бранця по одній так Микола з бригади землекопів які розривали давні могили попав у ключники що тягали трупи від завалів до печей повели на вчорашнє місце і наглядачі залементували «Арбайтен, роботай!» Для Миколи це означало споміж завалів трупів отбирати один, вціляти йому гострим зазубним під підборіддя, висмикувати і за нижню щелепу волочити до печі, до будівельників і кочегарів, навіть спершу до золотошукачів, «Гольдзухирів», або раніше, як трупу класти до штабелю, його оглядали, і коли помічали золотий зуб коронку, золотошукачі виривали їх обценьками і вкидали до дерев'яного, обкованого залізом ящичка збоку, над яким стояло аж два автоматники. Де йшлося про золото, німці не довіряли навіть своїм. Трупи так злежались від часу, що іноді доводилось їх рубати сокирами, а то і підривали, Нижні пласти вибухівкою. Отак існували ключники з раннього ранку до пізнього вечора, дотемна волочили надсилу сизобрудні пошарпані трупи, і згори, з кручі, від головного плацу здавалося, що то звичайні мурашки густо снують зміїстою щілиною, що тягнуть, переносять туди й сюди. Були ще кочегари. Трамбувальники, городники. Які мирні земні професії. Кочегари розводили вогонь внизу, шурували довгими кочергами. Потім згрібали жари і попіл, а коли піч прочахала і чистили, перебирали заново, міняли прогорілі решітки і знову підготовляли для закладки. Трамбувальники спеціальними дерев'яними трамбовками роздрібнювали, неперетліли кістки, перетівали попіл, допомагали золотошукачам. А городники розносили попіл на носилках і розсівали по навколишніх городах, як розсівають весною на грядки добрива. Неподалік чахкотіли бульдозери, Злісно вгризалися в неподатливий глиюватий ґрунт, розривали могили, не би гніваючись на когось, що і їм доводиться виконувати не те, що належало б. Минали дні. Майже щодня будівельники закладали нові печі. Знову ж таки, під безпосереднім керівництвом топейде. йде. Все було продумано технічно досконало, з димоходами для тяги, рішітками-колосниками, компресором для обливання соляркою. Спершу вирівнювали майданчик, приблизно 10 на 25 метрів схожий на звичайний тік для молодьби ціпами. Виструганий майданчик вистеляли громохкими листками заліза, коли все догорить, перетліє, то щоб золото, якщо його не помітили до спалювання, не загубилося в пополі, не змішалося з землею. Попіл з листів залізана чи із сковорідок, згрібали, перевіювали, і золоті купинки пильно визбирували і скидали до того дерев'яного ящичка, над котрим стояло аж два автоматники. Але це потім, після згорання, а поки що на жерсть клали кам'яні підпори приблизно за метр одну від одної із гранітних надгробків, що їх тягали інші в'язні з сусіднього кладовища. На опори вкладалися рейки, їх привозили із найближчої залізничної станції «Київ-Петрівка». То були звичайні рейки, виготовлені на наших заводах, і швидше можна було повірити, що ними колись мчатиме огненна колісниця самого сатани, ніж у те, що на них спалюватимуть людей. Поверх рейок стелили негусті металеві грати із різних міських огорож, що їх знімали у скверах, парках, на вулицях, аж до оградок біля могилок, принесених теж із сусідніх цвинтарів. Це замість колосників, щоб була добра тяга. На металеві грати клали дрова, сухі соснові, що спалахували, мов смолоскипи. Топа йде, особисто стежив, які привозили дрова, і коли траплялись погані, свирі, трухляючи, скажімо, осикові, які слабо горіли, злився, кричав і відмовлявся їх приймати. У центрі штаблю залишали півметровий квадратний отвір для центрального димоходу. Аж потім на плахи сухі, аж дзвеніли, вкладалися сизі от хлорки, напівзотлілі трупи. Ногами всередину, головами назовні, бо волосся, коси спалахували одразу, мов порох, і штабль миттю брався вогнем. Шар колод, шар голів І так на висоту кількох метрів Шар дров, шар голів Звіддалік навіть важко було розрізнити Де кругляки, а де голови Ніби піраміду було складено поспіль Із чорних черпів. Для зручності зводили трапи Як на справжніх будовах І по тих рештуваннях носили трупи На піч – якийсь час просушували. Топайда вимагав, щоб не менше двох днів, уже мав досвід. Два дні затримки потім виправдовувались, просушена піч прогорала багато швидше. Кожну нову споруджену будівельниками і просушену піч підпалював сам Топейде. Чи вважав, що ніхто краще за нього того не зробить, чи діставав від цього неабияке задоволення, як від контрольних пострілів у око. Високий, широкий штабель обливали із шланга з соляркою, яку нагнітав у великий залізний бак спеціальний компресор. Із коропляної паклі виготовляли факел з довгою замашною ручкою. Умочували в пальне, топа йде нетерпляче засовував стек за лискучу халяву, Вихоплював факели з рук охоронця, один з наглядачів запалював від запальнички на бубнявілий у смердючій солярці віхоть, і коли факел займався червонясто-кіптєвим полум'ям, то пейдя спритно шпурляв його наверх штабелю, точнув центр, так зосереджено влучно, ніби грав у якусь азартну гру, від якої залежало жити чи ні. Піч одразу бралась вогнем. Спалахували патьоки солярки, Загоралися мотрошним тріскутом людські коси. Топа йде якусь мить. Дивився на полум'я з тупою зловтіхою дикуна, Потім нараз, мов би опам'ятавшись, одвертався і квапливо простував геть, посмикуючи нервово головою і підплигуючи, як ходив тільки він. Рвучко зупинився на недалекому пагорбі біля комендатури і ще якийсь час споглядав вогнище, Уже чомусь з явно невдоволеним виглядом, стояв, розщепивши ноги кроквою, поляскував стеком об високу, мов пляшка на халяву, і в чорному блиску хрому, викривлено, як у дзеркалі з кімнати сміху, відбивалось навколишнє. Хиткі язики полум'я, звилості пасма диму, на півголі постаті в кайданах і то йде похвиськуючи стеком по чоботу, наче б недбало цвьохкав по всьому тому. Потім так само зненацька, як кожного разу, ніби згадавши щось неприємне, навіть наче лякаючись, застромлював стек за халяву, поривчисто діставав із футлярчика мініатюрний фотоапарат, прикладав вічку до ока і клацав, клацав, і аж після того квапливо зникав у приміщенні комендатури. Микола вже перестав дивуватися, йде, да. Хоч, правда, і дивуватись особливо не випадало. Фашист є фашист. До чого тільки можна дійти, сліпо виконуючи чужу волю? Отак От і минав день до вечора. Відтягував труп до печі, знову, мов, робот штрикав багром у завали і, побрязкуючи кайданами, волочив, волочив, не маючи сили навіть одігнати кусючих мух, що роями велися над головою – наче і вони прислужувалися гестапівцям, підганяли в'язнів, не дозволяли спинитися, перепочити, не давали дихнути. Була Спасівка, і мухи в цю пору особливо в'їдливі зли. Здавалося, тепер не випадало і думати про втечу, а проте з першого ж дня перебування в цьому пеклі намітив собі далекий орієнтир для втечі. На сході, на тлі високого неба, особливо чітко різьбилися над самісінькою кручею Одиноке деревце дикої груші. Кожного разу тільки була можливість зиркав на те самотнє дерево над проваллям, і коли бачив його легшило, наче хтось сторонній нагадував про той поза колючим дротом земний світ і кликав туди невтримно. День тривав безконечно довго, задушливий, млосний, не стільки від спеки сонця, як від жароти вогнищ, від стійкого, їдучого диму і смороду, паленого волосся і горілого м'яса. День без їжі, без відпочинку, без води, день у кайданах. І все ж наставали сутінки, смиркало. Земля оберталася, як належало, бо то було б, мабуть, найжахливіше, фатально, якби раптом комусь вдалося підпорядкувати оте обертання своєї дикій волі. Поки що сонце однаково служило для всіх і навіть тут у яру в пеклі наступав прохолодний вечір, навіть трохи раніше, ніж там на горі, над щорнілими зубцями круч. Тоді їх знову згонили докупи всіх, землекопів, ключників, будівельників, золотошукачів. Ставили в колону по п'ять, обов'язково в колону, бо навіть живі трупи мусили марширувати по солдатському. Мабуть, німцям здавалося, поки людина здатна переставляти ноги вона повинна не просто ходити, а крокувати. Вони до складів. Тут відбирались багри, лопати, кочерги, обценки. Все, що тримали руки в'язнів у день, у вечері мали здати. Те старанно перевірялося, лічили рази в други, бо нічого металевого не могло залишатися у в'язнів, крім, звісно, ланцюгів на ногах. Кайданів не здавали. Їх лише ретельно оглядали – чи не пробував хтось перепиляти, зняти. Особливо уважно обдивлялись хомути, коте вузеньке кільце посередині, що його спритно одним ударом замашного молотка склепував флегматичний німець коваль, що першого дня. Зенькнув молотком до рейки ковадли і все, наче сухий звук пострілу при страті. Коли помічали щось підозріле на ланцюгах, Одразу в шарензі з п'яти ставало четверо. Один виходив із колони на розстріл, і решта в'язнів уже і без команди механічно заповнювала прогалину, що виникала, і брязкіт кайданів від зроблених кроків котився колоною аж до краю, до останнього смертника, тим самим ніби підкреслюючи, що загибель кожного відчутно торкалася всіх. А потім колону Знову точно по п'ять гнали до землянки, перед якою на тлі набряклого кров'ю заходу чорно силуетилась кулеметна вежа, коли землянки видавали вечерю кухоль борди, яку, мов на сміх, називали по-домашньому тепло і смаковито «кава» і розсипчасту скибочку хліба, що немилосердно тріщав під зубами. Але спершу, ніж годувати топи, де цинічно цікавився, чи ніхто вже не підвечеряв самовільно нишком біля печей. Помітно було, що перевіряти це йому особливо подобалось. Проходив, підплигуючи уздовж колони, поляскував стеком по лискучій халяві, мов збуджений пес з дерев'янілим хвостом об землю і ламаною російською мовою зіпав. «Хто сьогодні, кушаль, жаркоє?» І чутливі нізди його зловісно ворушилися, наче справді по нюху міг він визначити, хто тим займався. «Хто, кушаль, жаркоє?» Повтодивав так верескливо, що і напівживі здригалися. «Хто, кушаль, два шага вперед?» І нізди його тримтіли, принюхувались. Були випадки, коли, спалюючи щойно розстріляних, хтось не витримував і, забувши про все на світі, та й Кома з'їдав шматок запеченого людського м'яса, бо від голоду каламутилось не лише в очах, а й у мозку, а кат жартував жаркою. Ніхто не виходив з колони і топа йде, посмикуючись усім тілом, бредливо оглядав одного другого. Відчувалось, він просто вигадував привід, аби когось розстріляти і потім одержати задоволення від добивання пострілом в око. Ніби не міг існувати без цього постійного тренування, боявся втратити форму. Помічав у когось загноєну рану або набряклі загрозливо виразки і стекар Вучко змахував розстріляти. Добував жертву контрольним пострілом. Кілька виходили з колони і тягли свіжий труп під охороною до найближчої печі. Вкладали вбитого в штабель, ногами всередину головою назовні, як той раніше вкладав інших, і як згодом вкладуть і їх нині живих. І все повториться. Але те буде потім, а поки що, після перевірки, кухоль смердючої кави і кусник рзац хліба. Микола глянув на руки чорні, брудні, липучі. Хоч би трохи одмити, бо мав же ними брати хліб і нести до рота. Але ж де взяти води, коли і напитись не вистачає? Якби навіть дали воду помити руки, в'язні її випили б. Хоч недалеко Дніпро, повноводий і прохолодний. Однього зараз увечері особливо відчутно повіває приємною свіжістю. І від того здається, що дужче хочеться пити, ще вимогливіше терзає згага. Та й ближче на дні яру приглушено кльока потік. Увечері його добре чути, хлюпає швидкотічна вода, ніби навмисна, щоб дратувати змучених од спраги в'язнів. Зовсім близько і водночас дуже й дуже далеко в іншому світі, вже за колючим дротом. Води не було, і Микола став навколішки, ноги самі підгиналися від утоми, нагріб трохи піску, вогкуватого і жорсткого, і заходився шарувати долоні. Не би трішечки отхаючив. І аж тоді жадібно підніс до рота крихку скибочку. Вжбував, і під зубами тріщало, наче їв не хліб, а ото й пісок, що ним витирав руки. А потім здати всім кухлі, і бігом до землянки у підземелля, у морок. Лягати, хоч і не було де, спати, хоч і не було змоги. Тіло згиналось у трипогибелі, ноги перепліталися з чужими ногами, кайдани з кайданами інших. І не самовито жали вошва. Щось кричали крізь сон смертники, кидались, здригались, брещали невмовкно переплутані ланцюги. А ще нічний холод приймав до кістового літіла, бо рано починалося осінь, і тут у в землянці особливо це відчувалось. Холод, проникав крізь брати дверей, крижаний у тіло так, що не було врухнутися, підвестись. Та на те не зважали. Мерший би лягти, заснути, хоч трохи перепочити, бодай кілька хвилин, мить. Охоронці похмуро зачиняли браму, замикався із скреготом величезний замок, поволі все затихало, і в тривожній темряві ночі Довгий пагорб землянки бункера здавався братською могилою. Правда, в ній ще ворушилися трупи, але у братських могилах не всі гинуть одразу, і земля над ними ще якийсь час ворушиться. Могила. А проте й коло неї походжає невсипущий вартовий і дисковий кулемет на висці надсілено сюди. Мабуть, правда, що іноді й могили розступаються і оживають мертві. Зустріч з Ларисою У досвіта знову починалося те, що було вчора і позавчора, і раніше – тільки носіріло небо над рваними краями круч, якогідно скригав ключ у замку, з пронизливим вереском розчинялась брама, і автоматник із бляхою на грудях гортанно голосував, щоб в язні Але й без того крику люди миттю вискакували із похмурого підземелля. Здавалося браму отхиляв не вартовий, а вона сама розчахувалась від нетерплячого натиску наскрізь промерзлих кістлявих тіл. Людей зводив на ноги голод, гнав із землянки, бо він тут був сильніший від сну, від холоду, від страху смерті. Якщо занадто напирати, топитись вартовий міг, не знамислюючись пристрелити. Старший охоронець доповідав топи, де, що в колоні всі 350 трупів. Так і рапортував. Виявляється, топи, полюбляв жарти, звісно, на свій зразок. То він вигадав трупи і тепер вимагав, щоб йому тільки так доповідали. Вранці, як і ввечері, ретельний огляд кайданів, і знову ж, коли помічали у когось на ланцюгах щось підозріле, винного, без жодних розмов, одводили вбік і вбивали. І лише після того кухоль смердючого піва з вельма апетитною назвою «кава» і скибочка хліба, схожого на шматочок, Засохлої штукатурки. А потім видавали багри, лопати, кочерги, відра, носилки. Спотемніло від сажі диму дощиного складу під особливо пильним наглядом і обліком. І усе це під монотонно похмурий, як саме животіння смертників брязкіт ткайданів, до якого Микола ніяк не міг призвичаєтись, котрий болісно крає в серце і мозок, постійно нагадуючи про неволю, про втечу. Коли, коли вдасться вирватися звідси, не лише для того, щоб жити, а щоб повідати іншим про все це страхітливо і дике, і мстити, мстити. «Ще хоч би раз побачити свою хату на околиці Борового, поблизу залізниці і ліс, рідних, друзів, Ларису. Тільки побачити». Вранці думки про втечу дотикались особливо вразливо. Коли після сну хоч якогось тривожного і нетривкого організму все ж трохи свіжішав, і чутливіше сприймав навколишнє. Вранці, коли виривався з чорноти братської могили, справді чистого світу, на обласкану сонцем принишку землю, де бачив усе те, чого міг не побачити через день, через годину, хвилину, навіть через найкоротшу мить. Те, що існувало поруч одразу ж поза колючим плетовим дроту, за кулеметною виглядкою, за вартовими собаками, за пустельною зоною смерті, де прив'яли збляклі дерева, що ніби теж очікували чогось гіршого, неминучого, приреченого і боязку. Вранці відчуття волі буквально терзало. Воно вгадувалось в усьому, в злинялому небі, в тихих жовтих деревах, в плутанині сірих стежок, і свідомість відмовлялась миритись, що то вже не для тебе, що тобі уготовлено інше безжалісне остаточне. Світанки мучили просто фізичним болем, який же очі занадто яскраве світло, боячись сліпить, коли потрапити з темряви. Здавалось, череп трісне надмірної напруги і в скроні гупало молотом і серце, як не вирветься, з глибоко запалих грудей. Силою волі, яка ще десь тліла у глибині, намагався угамувати ошеленілі нерви, чуття, Мов заклинання повторював подумки. Однак ми переможемо, як тоді в найжахливіші хвилини допитів і катувань. І очі шукали на сході над кручею високе гіллясте дерево, що зохвало здіймалось над прірвою. Воно росло там, воно кликало, додавало надії. Хоч здавалось, її можна було давно вже втратити. Вели у відгалуженні яру, звідки чаділо й диміло, несло іскрами, наче із пащі якогось ненажерливого дракона, про котрого доводилось чути, хіба що у страшній касті, але ніколи не думалось, не гадалось, що колись все те доведеться побачити на власні очі. Брили мус до місця роботи. Миколі здебільшого випадало опорпатись на горішніх відрогах, вручав зріст, Спершу лишали вищих, міцніших, а решту гнали далі, і вони одразу тонули, розчинялись у важкій сірості туману чи диму. Зверху дихалось легше, хоч певна річ, так важко, як зараз, йому ще не дихалось ніколи. Звідси більше бачилось неба простору, бо мозок ще не отопів до краю, не висох, і споглядаючи синю далеч, в уяві поставали Дніпро і десь поза ним фронт що нестримно котився сюди, наближався до них, але по спині уже боляче ляскав киок наглядача, і Микола, похопившись, знову поквапливо вціляв довгим гаком у труп гостряком поміж ребра і, зігнувшись майже пополам, плентався до печі туди, і назад, туди і назад. Невдовзі до яру під'їхала чорна крита машина із віконечками, намальованими на металі кузова жовтою фарбою, як та, що колись його привезла сюди разом з іншими смертниками. Їх тоді не потроїли газом, не знищили одразу, а намірились спершу завдати муки принижень, жахливіших навіть від смерті, відсунувши приреченість кудись трохи далі. «Газваген!» – душогубка. Вона щоранку в цей самий час з німецькою пунктуальністю під'їжджала сюди. Зупинялась, колоурвиська. Чому жертви не знищились одразу, незрозуміло. Певне, у цьому теж була якась своя зручність, може, щоб крик гинучих чули тільки тут, де вже до цього звикли і зовсім не було сторонніх навіть поблизу. З кабіни Бадьор розіскакував гестапілець, щось доповідав старшим, уточнював, і коли одержував потрібне розпорядження, біг назад до машини, нагинався біля вихлопної труби, якусь мить щось там ворожив. Микола знав, припасовував шланг до нижнього отвору кузова». До того маленького задратованого віконечка у днищі, крізь яке він, Микола, колись намагався вдихнути свіже повітря, вгадати, куди їх везли. Потім гестапівець знову сідав до кабіни, вмикав мотор на повний газ, і починалося те, що досить людині почути один раз, аби посивіти за кілька хвилин. Але в'язні чули щодня, та вже не могли посивіти більше. З темної тісняви металевого кузова Мов, крізь ватіне запинало, долинав такий відчайдушний, несамовитий лемент, що крижанив душу. Таке передсмертне дике волання, крик стоїн, що приглушити його не могло нічого. Ні герметичні двері, ні товщина металевих стінок, ні надривне ревіння мотору. Крик той душ, що вміцнів, шаленів, наростаючи нестерпів. Виповнював собою всю глибоку злогість яру, весь навколишній простір, ніби всю спліндровану окупантами Україну, всю розтержану війною землю. Крик сягав найвищих можливих нот, і, здавалось, кузов не витримає, розірвиться, розлетиться на клапті, на дрібні осколки, мов граната від вибуху. І мотор зненацька умовкне, захлинувшись власним безсиллям. Та ні. минали хвилини, а кузов витримував. І двигун працював, ревів, скажено, мов нічого не чуючи крім себе. І тоді людське волання, ніби збагнувши марність такого нерівного смертельного змагання, миттю стихало, влягалося, никло, ніби тонучи у глухому бездонні. Мертвих із душогубки витягували в'язні. Доводилось це робити і Миколі. І не знав нічого жахливішого, як тягнути з темного, прочаділого кузова, щойно задушених, коли сам ледве не втрачаєш свідомості від нестачі повітря, а ще більше від побаченого, хоч здавалося, надивився вже досить страхі. Волочити трупи давні було ніби простіше. Ти не чув їх живого голосу, їхніх передсмертних мук. Тільки здогадувався, що їх розстрілювали великими групами, розстрілювали з кулеметів чи автоматів, бо в кожному виднілися цятки від куль, не одна кілька. То було давно, а цих душили газом у тебе перед очима. І хоч будь-яка смерть є смерть, а проте такої видимої смерті. Не бажав би ворогові. Тут тягнув наче свій власний труп. Старанно знищувались сліди минулих масових розстрілів, а тим часом нові розстріли не припинялись, але тепер убитих не засипали землею, а одразу тягли до штабелів, і тих, хто не мав сили тягнути, теж вкидали у піч живими. Сьогодні машина зупинилась точно там, де завжди. І що почнеться далі, добре було відомо. Все робилося точно, як по заведеному. Клацнули дверці кабіни, на землю сплигнув фронтовитий Гестапівець і далі точно по розпорядку. Ось він уже біля вихлопної труби, в рукавичках, щоб не забруднитись, приєднує гумовий шланг, лізе в кабіну, ревнув озвіріло мотор і вибухнув дикий несамовитий лемен. Але цього разу крик видався якимсь іншим, не схожим на ті попередні котрі доводилось чути. Значно пронизливіший і такий різучий, що Миколині вуха звикли до всього не витримали. В них буцімто щось прорвалось, і Лемент о той пекучими голками впився у самий мозок. Хотілось закласти вуха руками, хоч відчував, що затуляння те зараз не допоможе, що цей пронизливий вереск проникне крізь пальці, долоні, через тіло і кісти і оп'ється у мозок сотнями гострих жал і тоді, не витримавши, почнеш кричати сам. То голосили жінки своїм останнім передсмертним криком. Тільки жінки могли так голосити. Але ж чому так довго? Не вже правда, що жінки живучіші від чоловіків? Чи, може, вони давно вже перестали кричати, а в його вухах, ще й досі стоїть те. З нитями неволання, щоб, можливо, ніколи вже звідти не зникнути. Чи то, може, луна котиться з дичавелим яром, Така гучна і широка, що здатна котитись годинами руками Через усю землю, не згасаючи, не мовкнучи, А навпаки, дедалі гучнішеючи. Ні, таки стихло. Микола почув, як же статівець коло машини, Не мов топа йде, чи тільки дуже схожий на нього, якісь ці фашисти всі дуже схожі один на одного, наказав їхньому наглядачеві десять одиниць на розвантаженні. Микола зіщулись, пригнувся до землі нижче, став ж надто зосереджено стрикати багромний, помічаючи гаразд, куди вціляв металевий гостряк, аби тільки не потрапити на очі наглядачеві, і все, хоч як намагався не дивитись, тоді відчув, що вказали і на нього мусив іти. І він знисилено побрязкав кайданами. Коли розчахнулись дверця та душогубки із щільними гумовими прокладками, Микола побачив мертвих дівчат, що здавалися живими. Вони й досі стояли, так тісно були набиті, і очі мали розплющені широко і неприродно, ніби й дівчат, Неймовірно здивувало те, що побачили зараз перед собою. Стояли на півголі з розпущеними, як у русалок, косами, а на обличчях, немов героса, густо проступили крупні краплини поту. Стояли і дивились на нього Миколу, ніби дотірливо впившись тими широко розплющеними скляними очима, виокругленими від надмірного подиву. І одні очі з поміж них видались, наче здивованими найдуще. Це були її очі. Він одразу впізнав їх, не міг не впізнати, навіть коли вони стали мертвими. Оті сині-сині, наче підведені аквареллю трохи навські спрорізані очі, в котрі лише мріїв колись дивитись прямо і не кліпно, без ніяковості, але тоді чомусь не міг. І губи її, оті губи, коти він так і не зважився поцілувати, з яких не раз випурхувало граєливо лукаве слівце, котре манило і зупиняло, і які зараз були Неприродно-болісно викривлені, Бо із них виривалось Оте пронизливе передсмертне волання, Що пронизувало Миколині вуха, Впивалося в мозок Жалкими голками. І рука, перебита при допиті, Ще й тепер умертої обвисала Ніби відчахнута гілка. Це була справді Лариса, Засклі очі не відпускали, і Микола закам'янів на місці неспроможний ступити кроку ні вперед, ні назад. Інші в'язні вже тягли мертвих дівчат з машини, волочили вниз до печі, і то, пайдеца, був таки він пильно вдивлявся, чи задушені всі сконали, певне, кортіли й цього разу вдовольнитися своїми влучними пострілами. І, коли вкотоюсь задушеної нараз, конвульсивно сіпалася рука чи нога, або тіло мертве, звісно, не буваючи зручнішої пози ворушилось, немов живе, то пайде, жваво здигався, майже підбігав до трупа і сухо клацав постріл із пістолета. Наче потім мертвих не спалювали, і він побоювався, коли б труп не ожив раптом, не врятувався. Принаймні, то пайде міг доручити пристрілювати комусь із своїх підлеглих, але, мабуть, нікому не довіряв, так, як самому собі, влучити в людське око не зовсім просто та й не вічно ж існуватиме для нього така можливість. Удар палицею по спині, вивів Миколу заціпеніння, і тоді, забувши про все на світі, він кинувся до лариси, узяв, підхопив її на руки і бережно поніс поперед себе, мов дитину як наміявся колись носити цю дівчину живою, милою, рідною, найдорожчою. Погрозливо загорлав охоронець, кинувся з палицею навперейми, але то прийде раптом змахнув поблажливо пістолетом, і щось глумливо заджеркотівши, він полюбляв свинтерні жарти, залився історичним сміхом. І наглядачі, які були поблизу і почули ту фразу, теж почали голосно риготати – чи справді їм стало смішно, чи зобов'язані були сміятись, коли сміялось начальство. Микола теж зрозумів іронію жарту, бо імена, десь демони і отелло, всіма мовами звучали однаково. Але не зважив ні на цинічну репліку, ні на бездушний сміх, як не зважив би навіть на удари чи постріли. Він оперто ніс Ларису. Він не міг лишити її, дозволити комусь іншому доторкнутися до неї, Бо чого варте було зараз його життя порівняно з її смертю. Топа йде квапливо сховав пістолет до кобури, видобув в меші з футляра мініатюрний фотоапарат і заходився похапцем клацати. Такого йому ще не випадало знімати, та й небагатьом доводилось бути свідками таких стен. Він аж припадав на госте коліно і клацав, клацав спереду, збоку, ззаду, і в цьому теж не було нічого дивного, все пояснювало єдине слово. «Фашист!» Миколу не зупинили. Власне, яка різниця для охоронців, чи труп волочили по землі гаком, чи несли на руках. Головне, щоб туди, куди належав, до печі, у штабель, в багаття. Доніс. Власними руками, затерплими і неслухняними, ніби не своїми, поклав Ларису на дрова. Обережно, старанно, наче від того, що щось залежало, Помітив, як права рука, перебита на допиті, неприродно звисла донизу, і він підняв її. Уклав на грудях, до лівої. Як завжди складалися руки на грудях покійника. Нехай хоч це буде по-людському. Коси, довгі, розкішні коси були не заплетені. Як могла заплести їх однією рукою? Коси біляві, світлі, за яких особливо помічали Ларису хлопці, Принаймні, так сталося з ним. Коси безладно розсипались, розтеклися, Наче янтарна вода по соснових липких кругляках, Що навіть тут, серед смороду і тліну, Звабливо пахтіли живицею. Коли відкинуто, то йде смолоскипа, Ця піч огорниться масним димом і полум'ям. І тимдітні коси спалахнуть що найперше. Микола ще раз поправив на грудях перебити дівочу руку, коси, м'ятій біляві, погладив їх затвердло шорсткою долонею, припав до них спрагло запеченими губами, до ніжних тіс, до чола, і досі в рясних краплинах поту, до вуст, і досі викриваних нелюдським криком. До очей, розширених жахом і болем, Ще ніби нараз ожили, Бо в них, відбившись, Коливнувся далекий відсвіт неба, Бездонна прозорість блакиті. Прости. Виправдувався, ніби чимсь завинив перед дівчиною, Хоч зробив для неї все, що тільки міг, Сам приречений на смерть. Голка у тім'я. З Гордієм від тоді, як вони опинилися у Бабиному Яру, майже не зустрічались. Микола здогадувався, що Гордій уникає зустрічі, та коли б і він був на його місці, то, мабуть, чинив би так само чи легко дивитись в очі товаришеві після всього. Не домагався побачень, а й собі немов не помічав його, коли вибирались із нори землянки на світло чи коли товпилися в черзі за шматком давлючого хліба і кухлем смердучого піва. Тільки тоді і помічали один одного, а вже потім, під час роботи, якби й хотіли побачитись, було важче, знаходились в різних частинах яру, до того ж були такі брудні й зарослі, виснажені, згорблені, усі настільки схожі один на одного, що аби когось упізнати, доводилось придивлятися надто вже зблизько. Тож коли сьогодні... Гордій раз вдруге потрапив на очі, опинився поблизу поруч. Микола здогадався, що той невмисне підстерігав його, хоче, напевно про щось перемовитись, але ніяк не наважиться підійти озватись. Хоч про що власне могли говорити тепер. Щоправда, подальші долі для них обернулись однаково. Обоє опинились в цьому пеклі, в могилі для ще живих, а здавалося, мали б потрапити до різних місць. Гестапівці зовсім не зважили на Гордієву покладисту поведінку під час допиту і свідчення. Не вважали за спільника того, хто не витримував їхніх вишуканих тортур і починав зізнаватись, виказувати інших. Очевидно, так завжди обертається справа для слабкодухих, бо скільки існують люди на світі і боротьба за правду між ними, ніколи духовна ницість не приносила добра чи полегкості, не виручала в скрутні хвилини. Так сталося і цього разу. Обидва були смертниками, на обох чекала одне смерть. Хоч запевняють, що в цьому кожен має найбільшу певність, цілковиту гарантію, але живучи людина бачить перед собою ще багато такого, заради чого варто жити, у чому, власне, і полягає земне існування, тоді як вони, в язні бабиного яру, нічого, крім власної смерті, зараз не бачили перед собою. Про що ж Гордій збирається з ним говорити? Раніше, що вчора, Микола, мабуть, не уважив би на той намір, не погодився б зустрічатися і розмовляти, про що б там не було. Не міг забути недавнього, не прислухатись до того гнівно-болісного, що здіймалося щоразу, тільки напомічав гордія, чи лише згадував про нього. Не став би чинити наперекір власному сумлінню. Але після вчорашньої зустрічі, жахливої останньої зустрічі з Ларисою, після чого ще й досі вважалися її засклілі, розплющені очі. Відтоді щось ньому надкололося у Миколиному серці, ущербилось, і він зрозумів, що вже не здатний сприймати довколишнє так, як сприймав раніше, що якесь глухе збайдужіння налягло на душу і давить, гнітить немилосердно до отупіння. І коли Гордій III опинився на його шляху, зупинився і якусь мить стояв, немов очікуючи чогось, Микола не проминув його з відразою, а мимоволі сповільнив кроки і теж зупинився. Про що Гордій намірився заговорити? Стояли один проти одного, все ще не зустрічаючись поглядами, кожен, мов, не наважувався обізватись першим. Тоді Гордій звів на Миколу очі, але очей тих Микола не міг розгледіти. Так глибоко вони запали, подумав, не вже і в нього так жахливо попровалювалися очі. Ніби й зовсім їх не було, а лишилися тільки наскрізні очниці у висхлому черепі. Не бачив гордієвих очей, натомість одразу помітив ворухкі купки мух. І тепер ніяк не міг одвести від них погляду. Великі, лискучі, зелені мухи густо купчились Біля кривавих виражок на обличчі, шиї, на грудях, і Гордій навіть не пробував їх одганяти. І на позбиваних до крові брудних руках теж сиділи купно великі зелені мухи, повпивалися в тіло і ледь-ледь бридко ворушилися. Це уперше так зблизька і так пильно дивився на свого колишнього спільника і недавнє зло, і презирство. Несподівано пересилила жалість, навіть якийсь співчутливий жах. Доки можна стояти отак, один проти одного, мовчазно вдивлятись в загноєні рани, обліплені зеленими мухами, і вперто очікувати, поки інший обізветься першим, тоді як дошкульний удар палецеві може кожної миті нагадати, де вони, хто вони, і перешкодити і здійснити те, на що врешті наважився Гордій. Слухай. Видушив тихо із себе Микола так глухо і хрипло, що сам не впізнав свого голосу. й мухи!» Сказав, не би це було зараз найголовніше, іначе заради цього і зустрілись тут. Гордій кволо підняв руку. Але, виявляється, не для того, щоб відігнати мухи. Ні. Злодійкувато пригнувшись, Хвапливо поліз рукою за пазуху, кудись углиб, аж до пояса, намагаючись щось звідти дістати. Злякано звернувся. Певне здалося, що позаду майнула тінь охоронця. Ні, немає. Саме печі потягло густим димом, смердючою кіптєвою, і прикрило їх, мов густим паровинням. Гордій нарешті дістав із-за пазухи те, що шукав, випростався. Ось, на, візьми. У руці в нього була велика циганська голка, щорніва, приржавлена, Знайшов серед трупів і заховав. «Візьми». «Для чого?» – здивувався Микола. Гордій якусь мить уважно дивився на нього, потім не витримав, відвернувся і болісно попросив. «Удар мене!» Рука з голкою Коливалася серед гідкого диму. Удар мене ось сюди, у я!» показав лівою рукою на брудну закустрену потилицю. Більше не можу. Всі мухи. Умий мене. Микола враз похмурнів, аж одхитнувся від несподіванки, прокидив ще глухіше. «Ти знаєш, я цього не зроблю. Для чого ж просити?» «Удар мене. Утім, я...» Немов не почув Миколини слів гордій. «Більше не маю сили. Краще умерти». То правда. Озвався твердіша Микола, ніби нарешті збагнув, чого домагаються від нього, і вирішив, як бути за цих обставин. Померти зараз найлегше. Навіть легше, ніж відігнати муху.